sandroruar asalamu alaikum po takomi sonde në emisionin e 300 në radh pra në një takim jubilar me emisionin do kërkuar përgjigje janë bërë 6 vite prej se kur ky emision ka filluar dhe për këto 6 vite janë bërë shumë pyetje dhe janë dhënë shumë përgjigje nga xhallorët e von të ftuar ëh hyrë shpresojmë që ky emision të vazhdojë edhe në tutje me përkrahjen tuaj Një kontribut të veçantë në këta emision e gëdhen edhe hoxja i jonë indëruar Alaudina Bazi, të cilin sonde e kemi tëftuar në studja. Hoxë, selamu alaikum dhe Mirsa Edhe, Mërës. Aleikum, selamu Mirsa Igej. A tëllë hoxë, pasi është një emision ma special, ma i veçantë, a mund të na përshkrua një pak rukëtimin të uaj në këta emision? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbija jëzmain, Allahu na rasulallahu dheojmë çojmë selavat e selam pe pyqëmbertë ti Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem familjes së tij, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e tij dhe udhzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Ë po është e vërtet se tani jemi sot në emisionin 300 dhe vërtet është një për mua personalisht është një moment shumë i gëzuarshëm për faktin se jam i pari që kemi filluar këtë emision dhe vërtet kemi ba një rrugëtim të gjatë, ashtu si që e përmendet edhe ju, prafërsisht afer 6 vitev, edhe për të foliu për ato momente dhe pyetje të cilat jenë dërguar në këtë emision gjatë tërkësa i kohë, vërtet nevojitet një, një kohë shumë e gjatë, mirë po unë për ta vetëm për të përmendur në dishkan nga ato përshtypjet e mija në lidhje me këtë emision, mund të them se, vërtet un jam shumë i kënaqur për për faktin se në njërin ontje kemi arritë të vim deri këtu do të thotë deri në vitin e 6 me këtë emision ja të kuptojmë se vërtet gjallërinë e këtij emision e kanë mbajtur shikuesit e e këtij emisioni vazhdimisht Edhe kjo është një një gjë e mirë, edhe për emisionin, po edhe për mua personalisht. Në anën tjetër, e, ajo që ka më bën të gëzohem edhe më shumë është fakti se e, nëse vëmim krasim rreth pyetjeve në përgjigje të cilat janë dërguar në këtë emision, atëherë vrim një ngritje të nivellit edhe të formës e pytjeve, pra arsye se si thu hëtë, mënyra si, si pyt njeri edhe të regon edhe nivellin e ti arsimor edhe përgaditin e ti. Pra ndaj, posa shishkove të fundit, mos të tëmë viteve të fundit, mënyra se si e njerëzit parashtrojn pyetjet rreth islamit dhe kërkesat e tyre për të kuptuar rreth çështjeve të ndryshme në problematika të ndryshme e, islame, mënyra si ata i trajtojnë apo i, i paraqesin pyetjet e tyre, jap të kuptojmë se vërtet kanë një avancim në kuptimin e islamit dhe praktikës islame në përgjithësi për arsye se në të kaluarën, ne vedim se shumica pytjeve kanë qenë shumë pytje, po e them, kushtimisht klasike, apo pytje të cilat të e tregon një nivel shumë të ulët të kuptimit të fes apo të praktikës në përgjithësi, gjë që kjo ka ndryshuar dhe kjo më bën të, të gëzohem edhe të kuptoj se vërtet shkolja jon është duke u avancuar në në kuptimin e islamit dhe problematikave dhe çështjeve të islamit në përgjithësi. Vëmë rëndësisht ja shpresoj që të kemi përfituar shikohet nga këtu. Edhe un shpresoj për për arsye se un personalisht po edhe musafir të tjerë të cilët kanë qenë vazhdimisht për arsye se e, emisioni duke për kërkuar përgjigje ka pas disa forma dhe opsione si është bër edhe pritja e musafirëve edhe edhe lloj-lojshmëria e atyre musafirëve e këtu radh, me radhë. Më ndoj edhe shpresoj që e yemi mundu sot ato pak të përgjigjemi atyre problemeve me të cilat preokupohen shikuesit në përgjithësi. ë pastaj gjithashtu edhe neve shpeshherë na ka ndodhur që disa pyetje të ju të përsëriten dy herë pa po dhe disa herë, mirë po për shkak të respektit edhe interesimit që kemi ndaj të gjithë atyre pyjtësve të cilët uh, shtrojnë pyjtjet e tyre, edhe pse ndoshta ato pyjtje janë jan sëqaru më heret uh, dhe ka mund si shikusit t'i hullumtoj ato, ato në për uh, internet, internet apo YouTube e kështu me radhë, me gjithë atë ne, neve e mundu që sa do pak edhe nëse është një pyjtje që kërkon një trajtim pak më të, më të detajzuar, e mundu që sa do pak t'i ofrojmë shikusit zgjidhje për atë problem të cilën e preokupat. Dërsa përë përën nga shikosit thamë, thëtë jam filesar dhe dishat të pjesë, që farë dhëtë thonë është shprejët? Salam alaikum, alaikum salam, subhanallah, subhanarabjel adhim, subhanarabjel al ala, dhe shprejët e tjera që përdorën në shpesh. Faktikisht këto shprejët është të vërtet që përdorën vazhdimisht nga muslimanët, qofënë për lutjet e nërushme, apo dhe në si kënë bë shprejët për diqmëris diçmë, e tyre, Dhe kuptimet e tyre janë kuptime për shamullë fjalla, assalamu alaikum, nëse përkthejmë në gjuhën Shqipe, dhe thotë shpëtime dhe pacha që ofshim bi ju. Pra, është një formë e përshëndetjes islamem, që nëse muslimane e përshëndet një musliman tjetër, ja shprejhë dhe thotë përshëndetje e ti, është dhe thotë në këtë formë, pra, është shpëtime dhe pacha që ofshim bi të, bi ju nëse themi aleikum selam është kthimi i saj i përgjigje me të njëjtin form, edhe mbi u çoft shpretimi dhe paqja do të thotë, edhe është një një formë e përshëndetjes islame, e cila ndoshta dikush do të thoshte pse përshëndetemi në shqip, po duhet të përshëndetemi në arabisht e kështu me radhë. ë pra pa u thelluar në këtë themse është një formë komplekse që kanë disa njerëz apo dha tendencë për të për të minimizuar ndikimin islam në shoqëri sidoqoftë themi se kjo përshëndetje është universale, nuk është vetëm për shqiptarët, nuk është vetëm për një popull caktuar, madje nuk është edhe vetëm për arabët, por është për të gjithë muslimanët, pavarësisht gjuhë apo race, e kombe e çshtu me radh, prandaj është një përshëndetje universale që e përshëndet edhe shqiptarin, ju jo shqiptarin apo dikotjetër, pavarësisht ku është, prandaj edhe preferohet të përdoret në në në gjuhën arabe që të arrijë atë universalizmin në, në shprehje apo në kuptim me të gjithë njerëzit tjerë. Ë uh, pastaj fjala tjetër që ishte subhana rabbil subhanallahu, fjala subhanallahu në shqip nëse përkthejm do të thotë uh, i lartësuar qoftë Allahu. Do thotë uh, e ka këtë kuptim subhana rabbil uh, azim do thotë i lartësuar qoftë Allahu i cili është më i larti, uh, i cili është më i madhi. Pastaj subhana rabbil ala i lartësuar qoftë uh, Zoti, Zoti im i cili është më i larti, këto ndoshta kuptimet e këtyre fjalëve, po nëse dikush don posaçërisht këtë shikues un e kisha preferuar që të të gjej disa libra apo librin buroja e muslimanit, që faktikisht ato të gjitha lutjet janë të përkthyera në gjuhën shqipe dhe do në me kuptu kuptimin e në disa fjalëve caktuara, atër të këthejtë këti libri më buru e muslimane dhe atër do të i gjejtë për këthimin e të gjitha lutjeve që janë të njuhura në gjutë e, e muslimanve në përgjësi. Zotit i mësëm. Pythia radhës, është vjen nga një shikuës se cilë e thotë se kam lëdzuar në diturin islame, se 6 shtatë zanis në muajin e katërt me leku i fryn fëmijës, ku aty ja jep shpirtin dhe fatin sa është xhenetli apo xhenemli. A ka mundësi më të sqaroj pak më shumë orsa mundet më ndruaj fatin nëse ka të caktuar me xhenetin apo xhenen. Po është një hadith i njohur në cilën pejgamberi sallallahu isal është hadithi shumë i gjatë në cilën pejgamberi sallallahu isal më thotë që njeriu para se të lindë kur ti fryhet shpirti do të të regohet edhe për fornizimin e ti, edhe do të shkruhet edhe për... Në hadith ka arë, është shakijun e mësaid, a do të jetë i, i, i luntur, apo jo i luntur, po disa prej ulemave kanë përkthy, apo kanë komentu dhe me thanë në kësaj fjale, a do të jetë besimtar, apo nuk do të jetë besimtar, do të jetë jo besimtar. Dhe e, shkrimi i kësaj... E, nuk është diçka e jashtëzakonshme për arsyesë se ne e dimë që Allahu xhalla wala është ai i cili ka shkruar çdo ndodhi e cila do të ndodhë në në sipërfaqen e tokës apo ndaj njerëzimit në përgjithësi edhe për veprimet e tyre dhe ky shkrim ka të bëjë pra është fjala ka të bëjë me qadën dhe kaderin pra me përcaktimin e Allahu xhalla walaçi është një nga kushtet e besimit të muslimanit pra besim besimtari të besoj se gjdo gjë që ndodh me të apo në përgjësi, ndodh me caktimin, volnetin dhe deshirën a Allahu të gjëllë o Allah dhe me shkrymin e ti gjithashtu. Pra në këtë shkrym nuk nënkupton se ajo që ka mund të kuptoj ose të paragykoj po them kushtimisht këshykuas se nuk nënkupton se njëri është i detyruar në veprimet e ti Po gjithashtu nuk nuk nuk kuptan edhe kjo që njëriu tashë masi është një gjë e shkruar të heçdor nga, nga veprimet e ti, apo të bëjnë do një veprim për të ndryshuar atë që është e shkruar, neve duhet të adim se diturija Allahu Gjella Ola Allah, i paraprinjë gjë do gjeje. Edhe, pra, Zotë i madhërishum është ai i cili njëriu, e din njëriu se qëfar ka bërë, qëfar është duke bërë dhe, dhe qëfar do të bëjnë në të ardhmen. Madje disa prej Ulebao kanë thonë, aj e di edhe qëfar nuk do të bëjë dhe po ta kishtë të bërë qëfar do të ndathe. Pra, gjdo gjëje i paraprin dituria dhe e, detyria absolute e Allahut të Madhërisht. Prandaj ky shkrim nuk ka të bëjë me detyrimin e njeriu, për arsye se e, Allahu Teala në Kur'an famlor thot wa hadeenahu nadjain. Për njeriu thot neve i kemi udhëzu apo ja kemi dhënë mundësi dy rrugëtime apo dy udhëzime, udhëzimin e hajrit edhe udhëzimin e, e sherrit, po tham kushtimisht të mos besimit. Dhe njeriu është i lirë në, në këtë zgjedhje. Po në këtë zgjedhje i paraprin diturija Allahu Gjela Ola në atës e qfarë do të zgjedhë se qili njeri. Pra kjo është përshëllim e shkrim. Pra Allahu Gjela Ola i ka paraprin diturija ti se njeri ju parasit lindë qfarë zgjedhje do të bëj. Dhe si rezultati asaj diturije absolute që i ka Allahu Gjela Ola e shënon njeri ju unë, a do të jetë prej besimtarve apo jo besimtarve, pra në këtë kuptim. Prandaj nuk do thotë njeriu pse ka lindë jo besimtar ose ai do të vdes jo besimtar, për arsye se Allahu Teala veprimet e tij, sebebet secilat i vënë do tjenë destinus, apo, uh, udhrufys, apo të jenë destinuos apo udhrefus apo drejtuos të tij se kah do të shkojë. E të gjitha këto veprime ju paraqind dituri Allahut të Madhërisëm dhe në sajt e kësaj dituri absolute edhe ajo shkruhet pra këtu është për qëllim kur thotë Allah pejgamberi e Sallam a do të jetë i lumt a do të jetë në xhenetli apo në xhenemli se në zgjedhjen e tij njeriu i ka paraprirë Allah dikturia Allah para Allahu e Allahut të Madhërisht dhe në sajt asaj paraprirje Allahu xhallaulla e shkruan mirë po neve nuk e dim se çfarë është e shkruar, prandaj çfarë na mbetet neve na mbetet neve, neve që ta japim mundin ton dhe të mundohemi të arrijm suksesin, kurse ajo çfarë është e shkruar nuk ka të bëjë me neve, e kanë fjalën kuptimin që të bazohemi në të, për pra arsye se nuk është në diturinë e jon se çfarë është e shkruar, Zoti i mësimi Në pyetje tjetër thot vëllai është bër shumë vezvese, nuk i çel dyert me dorë por me këmbë. Bën gjeste jo normale, ruhet mos më prek gjithçka edhe duart i lën nga gjysmë ore. Një këshillë ju lut. Ëh, ky problem është mjaft serioz, mund të kalojë edhe në në aspekt psikiq. Ëh, fatkeqësisht ka disa prej njerëzve e, që ballohaton me këtë problematikë me komplekse të kësaj natyre, un personalisht kam përvojë me disa nga njerëz të cilët ballafaqohen me kësi probleme të kësaj natyre, vezëse të kësaj natyre. Prandaj e, e kuptoj e, shumë mirë gjendjen e situatën dhe për ta evituar kët vërtet evitohet shumë kujdes dhe nevojitet një, pra nuk është një gjë që hiqhet apo heqet ta prap, për një herë, po as do thot një një Pra jenë vezveset cilat Ndikojnë edhe nga aspekti psichik të disa njerëz Pra disa njerëz bëhen vezvesen në aspektin e pastërtis Se ashtë e pastër apo nuk është e pastër Disa njerëz bëhen vezvesen në aspektet e dyshimeve Ndaj njerëzve tjerë Disa njerëz fatkecish që është aje nivelli ma Iran është kanë vezvese pastaj edhe në besim Në shprejhjet e tyre pra dyshojnë vëtë veti se kanë bërë kufër, pra që, qëka është me ekesje, pra jënë loje dhe natyrat e nërëshme të, të vezveseve, cilat të, nëse balovacot njëri me të, atër e vërtet është shumë kompleksë dhe nevojitet shumë në formë shumë delikate të iqasëm i këti problemi dhe të bëjmë zjidhjen dhe të ndihmojmë ati personi i cili balovacot me këto probleme. E... e Në shambullin konkret, si që kuptoj, kjo i ri, pra ju është bërve zvese qështja e pastërtisë. Dhe në rënd të parë neve e dim, do shtaj ka lecud ikun edhe ka kuptu se njën nga vendet që më të ndyra që mund të bëhet në, në përdhomë, thonë që jënë bravat e dyrëve, pra rëcu e se se cilë njeri i prek dhe prek me, me lojët në ryshme të mikrobeve dhe, dhe gjërave që i barti njerëzit në, në duart e tyre, që fakti ky është normalë, por nuk do të thotë se çdo lloj mikrobash që mund të jenë të rrezikshëm për shëndetin e njerëzit. Prandaj edhe ky iri është bavezvese dhe nuk e hap derën me dorë për shkak se ti largohohet nga marrja e atyre mikrobeve që mund të gjenden në në në brav dhe qëfar bën i hap me kam, që është do thët një veprim jo normal, mirë po për faktin e ati preukupimi vezveset që ka arrit në atë grad, a i ka bërë zjedhin këtë formë. Ose ndo një veprim tjetër si kurse që është pastrimi duarve me, me gjysëm ore për të larguar dhe pastruar duar të sa më mirë, e kështu me radhë, ajo qëfar do duhej kërë iri të këshilohet, është që me fjallë të mira, me fjallë bince, kur paskorr që ti shpjegoj se nuk ka nevojë ë që të prekuposh shumë në lidhje me këto këto gjëra, vetë mësohen se jo çdo çdon dytësi është e këqije në kuptimin çdo papastërti është shumë e rrezikshme për trupin e njeriu apo për shëndetin e njeriu në përgjithësi, ë dhe ti shpjegohet kjo ë dhe se edhe të lexoj se si menjanon pastë papastërtit apo mikropet nga duart ë niekët në përgjithësi e gojnë se nëse një riu i landuar në një periull prej 20 sekundav, mësë shumë t'i diri në gjys minuti, edhepse gjys minutin dhe është ashtë shumë, nëse ato pasrohen me ujtë pasër, dhe thotë pa përdoru ndo një Preparat uh, hizjenik është e mjaftushme për të pasurduar të pasrëta. Nëse përdojmë do një preparat hizjenik si kur sapunt apo shampunt, atër në këtë rast pasrëtia ja bëhet edhe më shpejt. Pra ndaj të i spjegohën këto gjera nga dalë uh, dhe ju në formë të vrullshme, ju në me inati apo me, me në një mnyrë që ai të keshkuptoj apo të nështë të të çëndroj edhe më shumë në pretendimin e tij, po ku pas kohë të thotë mia dërgu do thotë në një shkrim të ndonjë mjeku apo eksperti i cili ka bërë këto se anë dhe kështu dal ngadalë të të këshillohet ky i ri për të larguar këto vezvese. E ajo çfarë është më së më e rëndësishme është gjithashtu për pra arsye se kjo situat mund në të të ndikoj edhe çytjet e shejtanit për shkak se se ai shajtani e gjen njeriu në kët në kët në kët vezvesje të dobët dhe atë ja fokuson edhe më shumë dhe e bën edhe dhe, me një fjalë e bën atë që të vuaj edhe më shumë në lidhje me kët me kët kuptim që e ka në mendjen dhe në logjikën e tij Prandaj, e, ajo që farë është e dëmozdashme është që e, gjithashtu dhe kuj ri të bëjt dua dhe të tjerë të bëjt dua lutje që Allah të, të mbroj atë, pas taj edhe t'i ledzoj duat e mëngjesit dhe mbrëmjes dhe t'i ledzoj gjithashtu dhe historinë e pejga merës a samë se si a i ka marrë abdes me një grusht uj dhe ajo që farë është e, rënsishme, është që një ri u t'i pastroj pjeset e nevojshme për të marrë abdes dhe nuk ka nevojt të të shpenzoj ujtë te për të me pretendim se është duke pastrua sa më mirë, e kështu më radhë, shpresoj që Allah o Gjellalla ti ndihmoj dhe ti te i kaloj këto vezese. Zote i dhe më smiri. Një shikus tjetër pyet se si e mashtroj shejtani Ademin a.s. në gjenet kur shejtani është dëbuar nga gjenet. Kjo pyetje është mjaftë shpesh në grihet nga disa vlëzër e, musliman në përgjësi dhe në Mani fyall është një pyetje që njeriu nëse thellohet në historinë e ngjarjes apo në ngjarjen që ka ndodhur në mes të Ademit aleyhisselam dhe dhe Iblisit, shejtanit të mallkuar që përmendet edhe në Kur'anin famullart, është një pyetje që vjen me vetvete për arsye se neve dimë që e, Allahu xhalla ole e kore ka krijuar Ademin aleyhisselam e ka bërë që ai të jetojë në xhennet. Edhe pastaj shëjtani kur e ka shti atë të gaboj dhe të haj nga pema endaluar ashtu që i përmenet në Koranin famlar, si ka mundësi që shëjtani ta shti e gaboj kur shejtani është i dëbuan nga xheneti, pra nuk ka mundësi të hyjë në xhenet, dhe kjo është ajo problematika apo pikpyetja që ngritet ngritet në vetvete se si ka mundësi të ndodh kjo. Ë dietarët e Islam e kanë trajtu këtë problematikë. Për shembull në librin e Ibnul Qayyim al-Jawziyah Hadi al-Arwah, ti flet për shpirtin edhe për për çështja që kanë bën për xhenetin edhe edhe xehnamin po sa është për xhenetin në këtë libër e trajton këtë problematik në formë më të detajzuar dhe tregon se dietarët islam në këtë çështje kanë komente të ndryshme për pra arsyes se nuk ka diçka decisive në Kur'anin famullador dhe në hadithe të sakta profetike dhe disa prej ulemave kanë thënë se ky xhenet për cilën Allahu xhalla Allah, Allah tregon se Ademi alayhis salatu wasalam ka jetuar në të Nukoj gjeneti i përhershëm për, për cilin Gjellala, të cilën Allahu xhalla Allahu, të cilën Allahu xhalla Allahu u ka premtuar besimtarëve pas vdekjes së tyre, pra është një kopsht pra është gjenë, për arsyesë e fjalës xhennë nëse përkthehet në shqip është kopsht. Është fjala për një vend në këtë dynjë që është i ngritur lart dhe ka qenë shumë i bukur dhe me gjelbërim e kështu me radhë dhe Allahu xhalla Allahu e ka përgatitur nga ai vend e jot nga xheneti i përherëshëm. Dhe kjo është komenti i parë dhe komenti i dytë, disa prej ulemave kanë thanë që ka të bëjt me gjenetin e përhershëm dhe forma si është futur gjenet në të është se iblisit ja ka leju, Allah o Gjellala, për me vër në sprov Ademin a.s. dhe ka qenë një qka e përkoshme, ev me at me at qëllim Allahu xhallahu ala yakaleu ja iblisit çe të futet në xhennet dhe të komunikoj me Ademin alayhis salam e jo për diçka tjetër. Pra këto dy komentet që ja kanë bë ulemat islam në lidhje me uh, këtë çështje dhe në fund them që kjo problematikë nuk është për atyre gjërave që kanë bën çë uh, mbi të ndërtojnë do një dispozitë sheriatike që duhet detyrimisht të përzgjidhim njërin mendim pra edhe nëse nuk ka diçka shumë e qartë dhe nuk kemi mundësi ta kuptojmë nuk ka nuk do të thotë se ka mbetur diçka për diçka jo e kompletuar për arsye se shumë gjëra në në në në jetën e njeriu nuk ka mundësi të kuptoj shumë qartë ndodhin edhe mënyrën e, e se si ka ndodhur atë apo ti shpjegoj ato mirë, por përderisa ajo nuk ndikon në praktikën e tij, në veprimet e tij, në besimin e tij e kështu me radh, atëra janë është për gjërave që edhe nëse lihet në formën se nuk dihet qartë se cila është më saktë, nuk ka nuk ka gjithë të keqë dhe nuk prish punë diçka. Zoti e di më së miri o që kemi e në dhe pyëtje tjera, për sëpari do të bënë një shkëputit dhe shkurtër. Nërsa ju, miqë të dashër, që ndroni edhe me te ime e piste i vejen. Miqë të dashër, jemi rektuar sërish në studë për të vazhdoar me pjesën e 2 të emisionit dhe pyëtje tjera. O që po vazhdojmë me pyëtje në radhe, se cila a thatë, prekur logaritë të leximit i surës Kehf për ditën e xumës, nga dita e njëjtë pas axhamit apo vetëm në ditën e xumës. Ë fillimisht ndoshta është mirë të shpjegojmë se prej e, suneteve të njohurën tek muslimantët në përgjithësi është se ditën e prante të lezohet një surë e cila është sura Al-Kahf, që është praforsisht ka gjysma e Kur'anit dhe është një surë që i ka uh, pak më shumë se dhe jetë faqe, prafërsishtë, dhe është prej sënetit që të ledzohën në ditën e gjuma. Pegame e Sazam ka thënë që a i njeri i cili e ledzohën këtë surë në ditën e gjuma, a, Allahu Gjallallat do t'i bëjt drit ati prej uh, përëndimi dhe në Lindje, në disa transmitimi ka arë, do t'i bëjt drit ati prej ati vendi ku është dheri në uh, Bejtul Atik. Uh, kemi shumë hadithë Të, që, të cilat hadithën nëse i përmbledhim, atër mund të arrin shkallën e vërtet shmërisë dhe qëndru shmërisë, ashtu si që kanë fanë disa e, e, studiust hadithit, shkenstarë të hadithit, me gjithse e, nëse se cili hadith mirët veçantë dhe shiko xhirin e transmetuesve e kështu me radh atëre e shohim që në veçanti secili hadith nuk nuk e arrin edhe gradën e vërtetëshmërisë, mirë po me përmbledhjen e të gjitha këtyre haditheve, atëherë mund të themi se mund të arrij gradën e haditheve të sakta, Zoti e di më së miri. Kurse a fillon kjo ve, a ka të bëj vetëm në ditën e shtu, në ditën përendim. e jumë, pra prej mëngjesit deri në perëndim apo në kët ditë futet edhe nata? eh pronota e djumos çi i paraprin ditës për arsyesa sipas mësimeve islame nota vazhdimisht i paraprin ditës pra më së pari vjen nata e djumos pastaj vjen dita e djumos kështu që i vjen nata me dobra me hyrjen e ezanit të akshamit në ditën e Ajte kur rë, kur thret namazin e akshamit në ditën e Ajte ajo vetëse është Jemi fut në ditën e gjuma, pra dita filën uh, apo logaritja e një dite filën me natën pas taj dita si pas mësimeve islame. Pra ndaj, a hynë në më ledzimi kësaj sure edhe në natën e gjuma, dhejmi që se në disa hadithe ka ardhë uh, ditën e gjuma, në disa ka, hadithe ka ardhë natën e gjuma, kështu që uh, themi që mund të hy edhe natën e gjuma, pra nëse e lexojm pas namazit të akshamit ditën e hite këtë sure Chov masiacis apo Chov gjatnates në von e kështu me radh atëherë arrij shpërblimin për çelën pejgamesa sa më ka premtuar. Pra nuk është kusht që ajo të lexohet vetëm pas sabah në ditën e xumë, pra edhe nëse e lexojm në mbrëmje e kemi arritur shpërblimin. Zoti më smiri. Tam. Në pyetja tjetër thotë selam alejkum aqamun sime më tregu çka ndodh me shpirtin prej momentit të daljes së tij. Pra kur vdes personi dhe tapa se kush ka shpirti deri në ditën e gjykimit. Po, ë, ë, është një hadith mjaft i gjatë, të cilën pejgamberi sahem e përmend se çfarë ndodh me shpirtin, madje përmend edhe nëse me shpirtin e besimtarit, me dhe me shpirtin e jo besimtarit. Shpirti besimtarit del në mënyrën më të mirë dhe i thua të ja ejetuha në nëfësul mutma ina irgjai ila rabbi karadhia të mërdhia, fadkhulli fi i badi, fadkhulli gjenneti, që i thua të pra o të shpirti i qetë, dil nga ejetu, oqriji ila rabbika radiyatan merdiyatan dil nga dhe shko do thot i kënaqur prej allahuala ala për ato veprime të cilat i ke bërë dhe i thuhet aty futu në në xhenet së bashku me robë të tjerë të mirë kurse nëse është prej atyre shpirtrave tekçi apo jo besimtar, atëre thuhet ashtu siç ka ardhur në hadith se del me vështërsi, sikurse që pra del me një vështërsi vështërsi shumë të madhe dhe ballavoqohet me me shumë agonji personi i cili në atë moment e jep shpirtin dhe pastaj kur del ky shpirt nëse është spirti besimtarit atëherë fillimisht e bën një udhtim në në qiet e Allahut të Madhërisëm, pastaj kthehet prapë te varri mas varrimit. Nëse është prej spirtrave të yobë besimtarve atëherë ai aty i refuzohet depërtimit në qiell dhe kthehet përmbys në tok dhe pas kësaj pas varrimit vijnë melaqet dhe i marrin pyetje nëse është për banorëve të xhenetit, atëh i, i dëftohet aty në vendin e çndrimit i tij në xhenet, nëse është për banorëve të xhannamit gjithashtu i treguohet se ku e ka destinimin dhe prej këtij momenti deri në momentin e ringjalljes apo momentin e ditës së kiametit, shpirti rrin pra ka një form të jetesës që ne e qumë jeta e berzahut, el haja berzahie, që është një form e jetes që e bëjnë në vareza njerëzit, prej momentit të vdekes dheri në momentin e rinjalljes. është një etap, edhe është një form e jetese, e cila nuk është e njëjtë si kurse jetat të silën e bëjmë neve tani, po gjithashtu nuk është e njëjtë edhe si kurse që do të bëhet jetat në jetë e pas rringjalljes, pra është një formë e jetesës që njerëzit faktikisht presin momentin e rringjalljes dhe në disa raste ata kanë, do thot momentit të dëfrimit edhe të gëzimit nëse janë pei besimtarëve të sinqert dhe kanë momente të dënimit edhe edhe mërzisë nëse kanë qenë pei jo besimtarëve, me fjalë të shkurta kjo është ajo çfar me çfar do të prekupon apo do të palovacion njerëzit pas dekës deri në momentin e ringjalljes. Zoti e di më së miri. Një shikues tjetër thotë Mirëmbrëmje, kam një pyetje për Hoxhën, a është haram nëse del sperma pas pasur mërdhanjën intimën? Pra nuk është specifikon se është çjala për vetë gjinë apo diçka po, që ndot vet vetë, vetë ju. Është një pyetje shumë me rëndësitë trajtohet për faktin se disa prej muslimanëve nuk i kanë parasysh këtë rregull apo dispozita edhe në sharrimin e tyre madje ndoshta disa prej njerëzve ndin edhe turp edhe marrë që të vesin apo të pyesin neve themin se nëse dalja e spermës ndodh me vetkëna si apo në ndonjë formë tjetër atëherë është obligativ larja pra marja e guslit dhe në faktik ish kjo nuk lejot si pas mësimeve islame, pra vetnasia në përgjësi është endaluar dhe kjo është do thotë përgjede me esakt e djetarve të cilët e kanë trajtu apo e kanë sëqaru këtë problematik. Mirë po nëse ndo, ndodhë kjo dalja e spermes, ndodhë përshkak të ndonjë që regullimi që mund kënë disa të smurë, që kanë probleme posaqrisht me e me ftohje apo të organeve të organeve të ndryshme e kështu me radhë dhe ndodht të del kjo pan di ndonjë ngjinj apo ndonjë knasi e kështu me radh, por del vetvetiu atë në këtë rast nuk ka nevojë as të merret gusull, edhe nuk është diçka jashtë mundësive dhe jashtë dëshirës të tij dhe nuk ka gjithë të keqen atë. Zoti i mëshmirë. Në, më në raste kur jemi në gjumë. Për në edhe në raste kur jemi në gjumë, nëse ndodh kjo atë është obligativ gusulli, por në këtë rast është diçka dakio jashtë çellimeve apo dëshirës së njeriu. Zoti i mëshmirë në pjetja tjetër thot se jemi katër anëtar, un dhe burri, vjerrit dhe çika e burrit. Vjerrit vjerrja ka lënë gjysmën e shtëpis çikës së burrit, a bën çika me marr hise. Pụtja të s'nat kan bëjmë me trashëgimin, un uh, për veten personalisht nuk e kam uh, praktik të, të jap pa pa kuptuar në formë më të detajzuar eh, rrethonat dhe njerëzit që janë jetë për arsye se kjo mirës shumë parasys në jurispodinës në islame, si do qoftë në këtë rast të themë se nëse nëmëhon njëriu është pra gjyshi është gjallë dhe në këtë rast nipi apo mbesa nuk ka mundësi të të përfitoj nga trashëgimia e gjyshit përderisa djali apo baba i tij është gjallë. Pra në këtë rast e tër pasuria i takon babas e nuk ka mundësi që të tejkalohet baba dhe ta merr pasurinë nipi apo mbesa. Dhe kjo është si pas mëshimeve islame mirë, po edhe në përgjësi si pas mënyrës, si ndatë pasuri, pasuria, edhe si pas regullave dhe dispozitave të ndryshme bashkohore, kjo është evidente. Pra nuk ka mundësi të të i kalot baba dhe të trashigoj nipi duke të i kalot babën por pasuria i takon më së pari djalit dhe nëse vdes djali pastaj djali i tij mund ta trashëgojë atë apo vajza në kët rast. Dhe në këtë situatën konkrete pra nuk ka mundësi të trashëgojë trashëgojë mbesa duke pas babën gjallë. Në ashtu siç përmendë në këtë rastin konkret. Mirë, po ka mundësi gjyshi, ka mundësi gjyshi që klet testament të e uh, maksimumi netëtetën e pasurisë së tij dhe thot që nëse vdes unë 1/3 e pasurisë sime i takoj nipit apo mbesës për arsye se nipi dhe mbesa në rastin konkret nuk janë trashëgimtar legjitim, domethënë trashëgimtar që kanë të drejtë në trashëgimin e, e gjyshit dhe njeriu ka mundësi të i lejë testament porosi vasiet personave të cilët personav, juridikisht nuk kanë mundësi të trashëgojnë, trashëgojnë do thotë të, të vdekurin. Dhe në rastin konkret nuk e di a është kuptuar qartë apo jo them që e, e, gjyshi apo vjehrin rason konkret ka të drejtë që thotë se e, vajza apo mesa e e tij që ket të ketë të drejtën në 1/3 të pasurisë së gjyshit pas vdekjes së së tij pra kjo është e drejta e tij e jo gjysmen Zot e dimë. Shtapja ka të bëjë me atë se vajza ka drejt në sh... në marr hise. Po, po marr parasysh këtë. Po, po gjithsesi ka të drejtë, por yon ndarje shumë specifike që çdo rrethon e e tregon dhe e chartson se sa sa përqind hises ka të drejtë me marr vajza. Pra, nuk drejt është e drejtë ajo që është e përhapur tek ne në për shoqërisë se vajzat nuk marrin në asnjë formë asnjë hise për babën apo për familjes së së babës dhe e cenojnë apo e privojnë nga e drejta e trashtëgjimis dhe kjo nuk ka të bëjmë e islamin dhe nuk ai i cili pretendon se kështu është si pasëmsimeve islame ai ka gabuar shumë rënd dhe e, ka para gjyku për arsujëse në islam në formë shumë qartë të regon se vajza ka hise mirë po në ndarje në hiseve ka shumë trajtim dhe në gjitho situatë i jepë të drejten se sa ka mundësi me marë vajza, zotë edhe më smiri. Sikur se në rastin konkret që thash, në këtë rast ka drejt vajza me marë vetëm një tretin e pasuris e jo ma shumë për arsujë se kjo është ai limiti i trashigimis apo limiti i testamentin që ka mundësi me lanë gjyshi në rastin konkret, zotë edhe më smiri. Desha ta pyes Hoxhën rreth zeqatis. Kam dëgjuar për xhallarëve që zeqati është obligim vetëm për ata persona të cilët kanë pasuri. A mundeni më shpjegoj më xerisht këtë pyetje rreth? Kështu është në formë parimore që zeqati është obligim vetëm për të pasurit, ata njerëz që kanë pasuri. Çfarë kuptimi është të pasur? Është ata njerëz të cilët kanë plotsojn kushtin e arritjes së një kuote, më thon apo një shumë të parave? E, e që nëse e posedojnë atë, atëra obligohen për me dhën zekat. Mirë, por krahas këtij posedimi, pra janë dy kushte. Kushti i parë është posedimi aty nisabit apo asaj vlere shumë të parave, dhe kushti i dytë që ajo shumë të qëndrojnë në, në pronësinë aty njeriu për një kohë prej një viti të plot, pa e harxuar fare atë, pra pa e mangsu atë shumë dhe kuota është, një sabi është, prafërsisht, dhe më honë, 80 gram apo 82 gram uh, are, i, i, dhe më honë are original, dhe si pas vlerësimeve bashkohore, ajo shumë më rinë tashën, prej 2800 dhe në 3000 euro. Dhe nëse një person ka në pronsinë e ti një shumë të holov për 3.000 euro apo 2.800 euro dhe ato i mban pra i kursen në një periull për një viti pra nuk i hargjën, pra nuk i bën ma pak se 2.800 pra mund t'i bëj më shumë, për shumë në mujnë e parë mi pas 2.800 mujnë e dytë mi pas 3.000, pas taj 3.500 e kështu më radhë t'i shtoj, mirë po nëse nuk e pakëson pra nëse i shton nuk prishpun, nëse pakësot atërë nuk obligohet për zekatë. Mirë, po nëse ajo rrin atë shumë apo shtohet dhe ka lënë një periudhë prej 1 viti të plot, atëherë ai obligohet të jap 2.5% të asaj shumë. Pra dhe kjo është dhën e sasia e zakatit që obligohet të dhën. Nëse nuk i arrin kët pasuri dhe nuk ka kët, nuk e posedon kët pasuri, atëherë ai nuk është i obliguar me dhën zakat. Zoti i mëshmirë pyetja e fundit thot a mundesh me fal namaz vetem me gusel pa marrë besmë. E uh, fillimisht themi që nëse njeriu është gjynë, pra i papastër, qoft pas marrdhënieve intime apo pas lehonis apo pas një kohës menstruacioneve, ciklit, dhe pastrohet femra duke e shpëlar gojën e hundën dhe pastrohet në përgjysë njeriu mas gjunjëve blokut dhe e shpërlond gojin edhe hundën, atë në këtë rast ka mundësi me marr abdes, më ka mundësi me ufal dhe nuk prish fund. Mirë, por nëse ai lahet pa cin i papastër, po pastrohet me ë mërgusull, e, e shpërlond gojin edhe hundën dhe nuk merr abdes, atëherë a lejohet me ufal me at namaz me at gusull apo duhet të merr abdes pastaj të falet? Është çështje debati tek ulemat të, dhe një numër i dijetarëve thon që ai nuk nuk konsiderohet se ka abdes për arsyesë së guslit vetëm në rasten kur është vetëm në rasten kur është i papastër, kur është junub vlen do thot për të për të ezavencon abdesin për arsyesë se Allahu xhallahu alaihi kuranin famullar thot wa in kuntum junuban fat tahharu dhe nëse jeni të papastër atëre pastroni merrni gusl për të falur namaz. Pra kështu është ajeti, pra nëse doni me falë namazë, atëherë i shpërlani gojën, në hunë të reganë Allahu Gjellala pastrimin apo gjërat të cilat duhet pastrohen për, për, për abdes, pra për të falur namazin, dhe në fund të ajetit Allahu Gjellala vatë, dhe nëse një gjënub, atëherë mërni gusëll, pastrohen një për të falur namazë dhe kuptimi i këtij ajeti është se nëse nuk jemi gjynyb, atëherë duhet të pastrojmë këto vende, pra ta pastrojmë fytyrën, duart, këmbët, miap mes kokës për të falur namaz. Dhe neve gjatë marrjes së gusllit nuk e kemi bërë këtë veprim, pra neve kemi shpëlarë tërë trupin, por nuk kemi marr abdes ashtu siç ka sqaruar Allahu xhala, Allah, prandaj në këtë rast ne numër posaçish dietarë me dhëpit shafii dhe një grup i hanbelive janë të mendimit se nuk është i në një aftu shumë gusli e, për të falur namaz. Mirë po e sakta është se mjafton gusuli për të marru abdes, për të falur namaz, e, edhe nëse nuk kemi marru abdes konkret duke i pastru ato pjesë të trupit, pra arësuje se gusli është një pastrim që nënkupton edhe abdesin edhe e zavencon abdesin në të gjitha e, e, rastet dhe situatat, si kurse që është dhe thotë kur nështë, për shembull os dita e xumës dhe njeriu në vend që të merr abdes pastron trupin për të arritur shpërblimin për çetin pejgamberi Hasan ka premtuar ose raste tjera të ndryshme të cilat janë përmend se E gusli është diçka më e vlefshme se sa abdesi, atëherë kuptojmë se në çdo situatë nëse njeriu merr gusll me niyet të guslit dhe me niyet të pastrimit për të falur namaz, atëherë themi që në këtë rast mjafton, do thot gusli dhe nuk ka nuk ka nevojë që të mirret abdesi edhe një herë dhe ky është mendim më me i sakt i dietarëve të Zotit të mëshirë. Deri se këto i shënt pyetjet personave, ju falenderoj shumë që i shitësoni. Edhe unë ju falenderoj për ftesën mi shte dashur edhe pasurit 300 emisionen e neve dhe të vazhdojmë edhe me tejmë me emisionet e tjera. Pranda ju vazhdojnit të nashkruani edhe me tejmë në email adresën tonës i dhe në përmjet mesajve pyet për jetuaja. Ju falim dhe rëtë që nëndoqet. Selamu alaikum.